ده حلال او حرام خبره ده جاسری ماګرن او اووردی یو ورته هم پر کاش وکړی رسول الله صلی الله حکاکی فدی او بی غیرت وړه راشی هغه وساله ډارې نه ایمه کیسه لا کی جنور ودل سره ویه رسول څنګه وای یا رسول اهلل ذل فلذیه نه صاحبونه کوکله غم کی جوان کی کار را تاسا چې واقعه کې تو کو پر دی کاد کوفر کے حلال کا حرام وہی حرام تالا نہیں من الذين قالوا آمنا بغير خوف قالوا بني المسلمان ولم يؤمن خورهم قال في ذي کتاب قالوا من الذين آمنوا وسمعوا الذكر قالوا وسمعوا الذكر الآخرين لم يأتوا يحرثون القلم من بعد مواذی اذا صحیح زیست شعل کایوست اور دوی سم او رل کذب خلاف قران و سنت اپ قائم نظر نیاز ته تعالی الله فری ها و حکایات المزخرفه سم او رل کذب جرندګړی دې پیرو مزمیات دې سات چانه در قرآن اپ کوره خبره وکړه سم او نذر نیاز دے غیار اللہ خوانی دے پیڑا کا کرے۔ پر انجو تو فاقم بینا ہوں اور عارضاں ہوں وہ ان توریدهم فلایہ ذرو کا کیا ہاں تا وہ سنگ حق مقرر کا پر دی صورت کی درے زراوی گی آیا قالوا تولی ذالبا ومن لم يقم بمغانل اوؤلاء قوم ملقاتی اور رسو کا بیاوی وا ودیہ کو محولین جی دی ماذل اللہ کی کومل لمیا قوم دی ماذل اللہ قلنا قوم الفاسقون دیوان در نے کل کتاب اب تھا دام ذکر کئی قرانی کریم کومل لمیا قوم دی ماذل اللہ قلنا قوم الصادقون ذات کی کر کئی جسر دا یو ده که همون کافرون راجیب بل ده که زالیمون راجیب بل ده که فاشقون راجیب جدیت سمانا را آ آ ومن نمیع کن بیمان ظلالا فولا دا آیات تلجیس قلیق برنی فولا دا همون سواریم نو علماء مختلف تی فدیکی کتاب تشارف مبارکه ناظر شریف اول قول مقصد عارف کرو يهودي جاغي په هر کتاب کاو وقظ ند روکوو ابن جرير تغارين اوا سفر جامل بیان کی جاوي ذين قول قول مقصد تو کافر سره اسلام ظالم سره يهودي پات سره سوارا دریسو او دین په موږ سره دریس په مراد کوهرندو نه کوهرنو سر دین د سرمل او پستند د سرمل سالونو ما خبره دایا شنو مینو ادي شواړي کتاب او مراد ټول خلک مسلمان او کافر پینتم کون مانا دا آیاد من لنیا کم دیمانگا لنلا او جاہ دنگیری چھ انکار تکئی فوکا کرو او ظلم و تیسخ شکم دے داد آغشا دفارہ جے چی اخراج تکئی منقر دفارہ کاثر دیا او دادم او فاظر چی اخراج تکئی دا تبری دا خبرہ کھڑے لگا دا دین څه کولو پر د اواز ګر کړې دي او دا دي چې خبري او علماء وايي زائدی کی چایا څراهر باندې مومتنعه د امام ابو الرحا الله حاکم بغیر ماوال الله کافر کا او کافر نه بلکې دا تکفيري مطلقان خو یاغو کوپري امندي یا یاغو کوپري قاضي دي او تحسيس دي او دو او دلسوارا او دنور داقه كي واجه نصري دي قران او عبرتو ليوم مللخز لا لحسوسي صباق او عاد عام دي كل منحق الله بغير مانزل الله او نزولي بصابق موعين كرا داتي او موم كرمون اعباليه او عبرتو ليوم مللخز لا لحسوسي صباق نو دا علم وی حق خبر دادا شی حکم بغیر ما انزل اللہ دا کو جی و من هما هم هو کفر عمل و من هما هم هو کفر اعتقال ایتنی ادلین جہنکی تفصیلی دا خبر دکر کردی دا احوال دا حاکم دی دا شر دا خدس سحایی چوندوی او وہ ایک عاقد ہے واہ کے حکم بممان اللہ کو اور ذا حکم بممان اللہ غیر واجب لے یا جب کہ مخیر لے اور یا استہانت کو صرف یقین دینے خدا اللہ حکم دے تو ھذا اکبر کفر اکبر اور داڑو ایک پکڑ لے او وہ ایک عاقد ہے واہ او په دې واکه دې زته او او سره دې اعتراف د دې نو کتاب مستعیف دی قوت دې متاع سید او دې تکاثر وایي حقوق مجازي یا کوبل دې خو قیاس وار داو دا سره د عقد تعویض دې دې کې وو ګور هو د کړه په کډه یوکل عالم دې د استورای حدیث دې خو ذاه د ګړاګا شیخ اغه محمد ایبراهيم تفصيل اغه احوال د حکم وازع کریمي او ساي مزايد مذهب د اجتماع او جمعات هغه وېتہ آیات کریمه متاول د کو قیام او لایو کو پر اعتقاد او پر کوفر د عمل وي هر چې کو پر د اعتقاد د اغه پټیر او قسمونه وي یو نه داه چې حاک ملکر شي ب نا مانجلل الله نه حقی پس دا دو چې کوم دی اوکو وکومانجلل الله د اوې شریه ټول دا وي چې دا یقیرن کا سر دی دوسور مپ راونه د داخبر را چې دد تر من د دا سړی د دین د منده هغه من اصول دین او افرا مجمع علی او سر اتفاق پر او یا پر پر او صحابو مم رسول قتیع دا کاذب د पाप پر کو او وته د ملت اسلامي دائم قضا دار ته حکم د الله احسن دی او اسا مو اشمل ول خلکو د موثال جي د حکوونه بیانه هم وا دتهنا کیا مسلق او یا په نسبت سر نهوو خبروته حواده شو په دی ک مشک نهشته چې دا کوور دی ولې زکه د سانام د مخلووق مخظه و ګرنل ب سره و ګرلهکم قاضا یا د خلکو کار د سیده یاده مستجذات دي حوادث نوي پرګامن راولي دي او تب دي باندې لو کوي ځموي لري کاثر دي غره مانا حقې دې ني کې دوه داسن د الله د حکم او رسولنا لكن حقې دې دا داغه ور دي دي دامن کوي او دې په اوتیا دے چې د نړۍ اوتیا کوئی اېزاد دی لیسا کمس دی چې الله وایي او علا ال خلق او الامر څه زاد حکم غون دی سالو رب چې لوی کافر دي هغه دوه د جواز حکم بیما یقالق حکم الله ور رسول الله الله د حکم او رسول نه دغه کوم دی دای جوازو کوي پدوم صادقې او ناغمخت خون دی نه دنسو سوسری هو صحیح او فریح او نده پیرا کو کدام کا تین ده معنا وا اغه مها واسمر وازر وا مانتتن د شریعت نا مقابره کای کا مذال او مشاققت د الله او د رسول سره کای اعظم حاکم غیر شری مراجع دو جبنجا ریشار آده قوالیل و ملعقاونا و اگر صوره مختلف قوالیلی شرائع شرائع شرائع میدان تکنید لکه قانونی فرانسوي بریتانوی نور تاکی پخصو خبر دا دا دا فلانی دا محاکون فردیرو ملکونو که دا شیاندی دا ملکونو شیان که دا شیاندی دا ملکونو که دا قرآن سنسنا نو فا ایو کفرین کو قاها که ده فرانسیو ده فیصله غٹه گانی دالانه ده لندن غٹه گانی دالانه ده بختانو غٹه گانی دالانه ده ملگ غٹه گانی فا ایو کفرند ہو قادل کفرند و ایو مناقضتی مشادتی دینن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حاج المناقضہ شپاگم نوان دېر ذرو اصا او د شاعر او قبیلونه او د بعد دا عادت او نظاف خبره ده چې خپل <سؤال> من کې سره ګډه کړو داسې لیکي او هغه کام د جاهلیت ميدان ته کړی دی او هراد او ربوت دی دالنه د حکم او رسول دا سوا زما نوادہ دامت تصادق کو فرزه ظاہر کہ عمل کو بر دے داغ ہے کہ سڑے په ملت اسلامي دغه شي اودان احکام حبل پيل پايش پښاوري هوايي وي او قاضي کی بغيا تمام دللا الله امر سره دا خدي نجو کوم الله او رسول حق دې اعتراضه کي پسند باندي چوسه شو وېما او د هدايت نلريما اگر تو دا سڑے دے ملت اسلامینا نلیہو دے و دا دمرلیہ گناہ دا اپر منالکبائر کززنا وشن بالخمر و سرقتی ولی من غموث وغیرہا دغا معاشیت تا فقر کتاب کی اللہ پا کفر ذکر تو آسم من معاشیت اللہ دام دا دینا لویہ گناہ دا لویہ گناہ ہو دیتے نلے وذا غلاوذ جنان اجاز جنان زاك وماني يقوم منزلنا ولكوا تلكوا مل كافر قولك قوم جاجم قولك قوم الكاسطو ذا اس کا ملاق کی امدا کی دیگی و ف ما لم نہ خبر اپرا وہ ذا موجود الا وہ باب تعدید من موالات ہیں اجن آیات کے آسو یایو نجی نامن لا تتا فیدن یا حوض و انسوارا اولیاء بعد و موجیاء و بعد ومیت و اللہ ملکون فین و منہم زیم سمجھ گیرد لازشہ يا ايها الذين امنوا لماذا تغذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم دوست افغانستان وشوروي زندبا ماچس مازی بهکری وزیر صاحب آقا وری کاکا کوئی نقد ندې وره ها منول او من کوم نه و د نه سورا او بیادو کړ وړه داټولې پهان پ د کوي سب و سړی کممه خبره به وکه کمم کې خوران نه دی منسو کړ کمم کې خوران نه دی عمل کې نه دی غور جوول لاپ کې نه دی غور جوول انسان میرې نه دی غور جواف کې نه دی غور دا خو پرنده دنیا دے غرغوزه د پیر کو ځای کې نشته د ملا په ځای کې نشته مدرسه کې نشته د کارک کې نشته د رستۍ کې د نشته له هغه پانځ کې زیات او ته کې نه و د تقوا ځانله قران صاحب سلام کې وایه منګ طالبانو ته راړو طالبو سزواله شرجاميه جزايي ام ها شرجاميه او قراني ها تزميله کې هغه کې ویلي دی واحد بما واحد ذا سراخه له لوه او mula او غير نه اس کې د کوفر خبره و ساډه چې کوفر زوتهي اورت دې نه کوي دې سم یږي بمانه چې څړل کوفر خبر کوي اسمان نارښتې خیر کوي ضام نه قبلې کزا سما اور شققت کزا سما ان پاتره وې ځل دا منسوخ دا بچا باندې منسوخ چې رحمت باندې او په سازراو هاي لا څا او دې غایته اجازه دی نه پرسترو او استان استغفر غوانینین اوستا رحیم اللہ رحیم او هیم دا دادا دی ولانم یو چرین مونږ ته حریم اللہ من حریم اللہ مونږ چا وکړ ایله رحیم اللہ او څو ځای جراسه پر عاشق یو مې الله دیوکه بدلځه کړ واه قورہ کا نټی بنتا چې واه نه چا آس پاس او یو هر فلصې خیر واه نوځ غوړل نوځ غاره دلته د دین او جامعه او جایه کرن دي ګورن دي ووای کله زو قانون واکو کیږي سمون سر بابا دې الله رحمت کی هغه وزا خبر وای ټول چې قاضي دې سوځه لیوای و الحمدللہ سوځه لی او قران دې سوار هم یې وای ا تو ذا کرے تے میں جس ذالے وہ ما جان بخشے تو بے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ذا وہ اے زبتی وہ جلا گئے ملک لرا رہے ہے دا نځام ستاسو ټول تلګاپه اته راځي د خپلار او د خپلار ما خپلې زم ما وږي دا به خپل چې ما موږي دا په دغه ټول خپلې ما موږي ته انو دا خپلار او وروڼي په منډه خلاص خزي مليک دې بچیمړه کر موړمړه کر بلارې مرسو وران دې ازمنه را ازمنه والا څوې قران قران قران نه لهو قران قران توتی توتی ته قران دې ویله راضي قران قران دا چی کتاب له اسلام څخه نشته تین او ګناګا رمضانوند يا دا د جرمي تو يا ايها الذين امنوا امرزا من الشرك يا ايها الذين امنوا نذير ان كفرتوا يا ايها الذين امنوا لا تستحل اليهود والنصارى اوليا بعدهم يوب بعده ومن يتولهم دا شاعر د دین د ځان باندې رسېد کا لټای دی دا چا چې د ځان د ځوونه خالی اغا یی نه خالی دا شعر پر د وخت کې شاته خالی موستو دی یو څوک راځو په چې جوګو په رسول الله په یلو ان الله علی ایا سړی لاخې دې سړې موږ سره نکو دا وځي اتره ایږي وې چې ته ولاکه څو ویلي چې کوو دا به چا پلا رواحو بیر به رواحو چې څو ايده خپل څه مکه د سوري زویش مولا ته وې چیراله امیتوي امانگاری پیدا کردی کھڑک لگی نیولی دوان زماق و جبانی روڈه اخری اومان راک لیم زشجائمی آمد زشجائمی آمد زشجائمی چه نوم مکنہ ہوانو واقع رکس چه چه چه چه چه چه چه اسلام نو فتر اللذین پی قلوب مرد جساریون اکیجیم چسرک مردی ساریون اکیجیم والاکی گوتا تیل دیل خوبص ولذ قال جلدیه ما قال بما لمذا کو نوما ننما و گوتو دی رسې دا څرګېتي دي چې یوساريونه پیر تک ووې خړا سلسلې زويشتات mula tam اوستاد سے خیل جائے جس طبالا بایی صاحب بچشی کوئی جوڑ جا مور جا او صاحب جاننی بایی کوئی بیخان بایی بایی بچشی بایی بایی بایی صلاح ایسا نا با قدی کتاب کیلی که نا خاندال معمول والکتاب والمیزان ایسا نا خدا کتاب دی فترالذین بی قلوبهم وردن یزارعون بیهم عبانائی يقولون نقشا مصيبنا دائره من ذا طيب طوب نہیں چې په طوب نه یيږي پر ټامل نه یيږي ګرون نه یيږي ګرون را الله تعالی پهنا شان مصيبنا دائره فاصلاو ايات الذكر فيه وصدق القرآن يا صاح صفورا در سري ورا جنيد سرادي اصلاو ميني پستر کوم فاصل رعیات جیب الفتح و عمری ملینجی فیرس جو علام آسر روکی ہم بل با قبی کے آتم با تحدید ورکی آلی کتاب بلا ارکل ایچ مخ تحدید ورکڑا و مومنان اللہ چجی ایوز و فلا رمز واس مومنان توئی وَلِكِتَابٍ حَلَقَ الْقُمُورَ بِالنَّاحِدِ عَنَامَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْكِتَابُ تَأْيِيدٌ لِمَنْ كَانَ مُرْتَضَى نِعْمَ الْمُرْتَضَى شَمَّنَ اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْقُرْآنُ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَنَزَّلُهُ وَاشِهُ مُرْتَضَى وَتَمَّ الْعُقْدُ فَاتِتُ غاض فلله والله جاه منومل ک را د توولخان عزیيابته او را د سرم مکانان وا در سر راشي چې او ستهېنج پهسیج ملوون پسسیجبال پس سجزو ساو پس دا م دا او تینته مخېته یا ل الَّذِينَ منو لا ت ز لدي نهتههزنه کوم خولووه وال من ل والقفار أولياء واتقل الله وإذا نعديد من رسولات اتخذوها وخذوهم غلائبا ذلك بأنهم قوم الله يعقين في عاقل خلق في عاقل ها والله فأخفكي لم يكن من برا نور خلق راوي وليه ومجاهدين ومجاهدون بسبيل الله ولا يخاطون ولهم طلعين واسنهم بعض تفلیق کاریا یا ایوہ الرسول بلگ ما حنجل علیقہ من ربیت یا ایوہ الرسول بلگ ما حنجل علیقہ من ربیت آخی نمبر اول سوام آغا کتاب چنازل سیر تاکا تو اکھ دے چکیا فممبر وہ دے گیتا با قرآن وی افسر سجائبی باوائی او قطبہ ذو رسل ما سكين ہوا يا ايها الرسول ان جما انزل اليك ورسوا الكتاب اولو ماءه الىك امر ربك وفست وست تمسك بالذي هو اليك ماقوله کو لوگا ورد بل بلغ ما أنزل إليك إخرأ اسم ربك الذي خلق دا يوم ما لا يوم الرقم إخرأ قد موهي إليك بلغ ورسوك ما أنزل إليك من رب القرآن ورسوك تبلغ ويواجه هذا فلا عرض المعام أبلغ لمن تحرير نقب بيانتو هذا بيان للناس من تبليغ قبل ما خونځه له ایله کا میرے رب ها ذا پاداه للنا اخذات تبليغ کتابه یہ قران وللا ها کتاب جوه ریسه تا ذا ورت للقران ترفيد بارا من بالورا او ظلم او هي له کر میرے رب بیا او مرد يوم يو خدا ته همر کو دا و نه هو ل ل کو لکه ول خوون <تُسْأَلُون> کا ولو د غبره داستا سرافت دی اوستامد سرافت دی او زر دی چې تاسو ن به په پوون کې دی ک تا دا سرافت قونته ور او دا سرافتتې خو قبول کاو که نه خو کمسییک لیکا منغولې ولوکو په منغولې وولکو واستمسب الذی موجه الیہ اای تسم رسول دے حکیو تمرا صحابہ نیت لے لی و ان لم تفعل فما خلل ترسالک کو وجه نہ کذا کا ندی دا رسول نکلا پیغمبر ارضی دم بنا رسی دے اصحاب کتب خلدی دی مڑ پہ میگا و الله یاسمقامن ناس اللہ دساتی دخل کنان اللہ پاکا یولار راو تڑی تبلیغ دارنگی ناہو لکتما مسئلہ دیر تا آغا سالور مسائل را میدان تا سی پارا چی روار وائی آواغین کمار کو راشی ایو ایزا سمیوئی حلا ماہ اندنہی لیل رسول دین روست کو را. یا اغلل <سؤال> جنام نودا ظہر موطی فاطمه علی الله <سؤال> الکم <سؤال> اور حدیث کی بیڑی تہ اعادہ سو تحریمات ول بعد غلط نزور ول بعد غلط تحریمات ول قرآن تے نزور ول بعد خلق موارائے ذا فیانین قران کریم ذا یو آیات کی اشتال دار ہے امداتی لیسا ارلنگی ناملو امیلسوالیہات جناحن فی ما طائمو ازامت تقو نشت فہاو خلقو گناہ چی ما جوڑا من اکڑی یہ ذا سرا ایمان راوی واجب صالحات ثم تقوا ام ثم تقوا حاصل والله یحب الموسمین یہ آیات نے اشکال دے <سؤال> ساترے مراکز بھی دو علماء قتل جنہ صبر عدل جنہ دا سو مرات او نولماؤ اخوار دی باکیت یاو قول خدا ده اکسرین موید اول عمل ده اتقاد ده دوائم دوام ده اتقاد ده ده صوبات ده دین ده اتقاد ده ظلم ده اتقاد ده سرد زم قول دا سم دې هغه وه چې اقا دې دې مې او معصوم او قبلہ دې دې حاضرایا دوه مې اعتقاد قمرو دې سير لا دوه مې اعتقاد آب رسول دي نه رښت حمت راکې ادا کی شارع دې سم دې انسان درم پاور اعتقاد کفر دا دوه مې اعتقاد کباير دا درم دی دا ڈالورم قول قطاع تر کر گئی اعتقاد قطع دا خوزی نس خاکی دوئیم راتلل دی فا عمل مطابق دا دی آیات سارا چاگا احتراز دی شرب القمر او درم دوام دی فا رنبی اعتقاو دی فا یو قطعا فی آدم نس دی لگانو ساتی دوئیم عمل دゼ مساودو کې حرام دې شراب کل ها دا څلور قولې شو تینځم مقصد د دې تکرار او تایید او مبالغه دا په حس کې اعلی ایمان او تقوا اعتراض او صورت د دې حسین دې د تقوا خبر نور وَرَامُوا خَزَاوِ النَّاسَ الَّذِينَ وعملوا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ غُفِرَ لَهُمْ إِذَا مَاتَ قَوْمٌ يَوْمَ أُقْبِلُوا عَلَى الصَّالِحَاتِ جَارَ وَدَاعَ مَرُوا بِالصَّالِحَاتِ سَمَاعًا وَدِيَامَنُونَ سَمَاعًا بیا و آمونو امیل اصوالات و صنوشتره بیا سمتخوه برماله بیا و آسان ست دیت مانا ها دانت دا, دا خورتو قائده او بایل اولماء دا اتخوه او اتخوه نا مازیبه دویم اتخوه اعز برم اتخوه مزاره و اتران سمت و اتباقی بازیره <تصفيق> دا بایل اوم قوله ادم قول لیکن وش قول کو کشیل قرآن سر کڑے دی اول جی کم صورت سورت کی مسالہ دا جتیشی دا سالو اول لا اللہ حلال حلال بڑھنے و حرام حرام بڑھنے او طائم حرام مخلوق کی دشدان جو کھڑی تی تاریمات و عباد غلط و رانے کئیں قریب نظر دالات رستے و فاکو کر او نظر دغیر اللہ غلطے و ذانتے و ساتھائیں داد صورت مسالہ را نمانہ دارا لیسا علت جین آب رو عمر صالحات نشتفاق تسانو چه دسورت تا دعوی منلی دا ترور وان مسلی منلی مکمل او داغیر مطابق عمل پڑی عمل ستوے کی گی چه حالا جه پڑی او دا حرام و نیزان ساتھ ری او شرط پکی دالیں چه زاند تحریمات و نیزان چه اللہ حرام پڑی اضامت نقاو الله چې کوم حرام حران کړی دی پچتنناازې داره کړ او او بیا همدغه مسائل منې او عملې في کړي نو بیامت تق ثمه د تع معذې باتظان ساري بیا تا خبره لاکه منوي نظر د الله درستې صحی دی او غې په کار ده سمت تق او نظر دجاران ظان ساعتهې ودا سغورانه صاحب واسو نو اخلاص وکري الکدری کی تهینه کول نا او یوه د نووسی نو مرصاحه حرام ایوه معنا چې ما دا یو استالو دغ فشو پرشتار یا ایها اللذین امنوا لا تسد وانا شاء ان تكتب لكم سشوق دا یات مشکللی بسال یا پکې دا قوم دې یو سریه وای دا او یو سریه یا یو الذين امنوا لا تسالوا عما اشيا هم تاسو دې شېنو نا تاسو مکو وای انطب تلکم قصاص تسوکم تاسو بخفقه و تاسو ان کې تاپ موقع ه نه ونه ز پرآو توته لکوم بیا به تاسو دختکاره شي اعت را الې چا او کې د تهي مو کاپونهمه کوي بیا کوي و تا کپ موقع نو چې م کوایلو بیا نګه وای سر تاسو ددي کو وکړه دا اعتراض بل هیذ ينزل القرآن توتلقم قارب شتاستا ها او چرته وی ان توتلقم تسوكم که قارب شتاستا نتا صبح خفا کا حدیث کی راضی جی شریدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطے شروع کی وختہ یہ سوروق دے <مسید> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکھویہ <مسید> دے تھا بل ورتے ویلا ہاں گنہ یو مختہ نزا وا کہ اچ تک نہ تھا او کا نام دیو کال نہ دیو زفار نے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ما و دی و هر کال دپه دی دی وار کال فر شوو نو دا خبرې خو ټولي صحیح دایو خبره صحیح چې دا یو سړي چې زما پلار چوک دی و ستا پلار پ لاانې دی دکاره شد ده ته دا خبره انته ن کوم هغه خبره شو نورم خورساله شو او نورم خوحاله شو لا تسالو عن اشیاء معلومه دادا چې مراد به دې اشیاء سره جدا شي ان تو كنكم قصاصه قارشې دغه اشیاء متشو كن تاسو بقفقا پدې اشیاء کې دا اشیاء نو چاغه په خفقول وڅه ينتسد عنها ذل راجې د دې اشیاء سره و مراد په هغه اشیاء نه دي چې هغه مقدس منځان وږي زګدې کې قرآن کې نو څکول عربي کې دا قانون دی او شیه جائز دي چې کو او چې زمير او ترادجي شي پاغه کې پره نو دا حرام دي دا حیات ټول پس مونږه سوالونه مونږ کوي سوال د هغه سوال نه چې د یا او تهجد دي یا توجی یسالونکه حاله ورته یسالونکه حاله مہیذ دا ټول راخارکی نو هغه سوال چې هغه نه پر لري د دین کې لکه مذهبي سماق کا څوک یا سوال د حاجت نه لگہ سوال کو کہ حج جی کال دپار دو کل عام نے یا سوال کا سب کو مصائر نہ چندہ استرا ہے اللہ حدیث حدیث و خودسات و منا کرے یا سوال کا علت تو حکم نہ تھا خدا کے کہ عائزه خدا با مننہ قضا کے رجب راوی دا والي. یا سوال کړي د ترکلق او د تشدد د دین کې لکه فقره کې به اسرائيل او دا کوم اغوانه تورګه د کبرګز اخړل د تسپینا د ځوان سره کواله یا سوال د تعامل او د خامۍ ډلې شوې شرمې کې یا سوال کې د متصادحات نه لکه چه فايز توار رحمان و الله راز دا مع که نه هغه سوالونه چې کېتییا نه غیرره سوله تو و د دا مجمل داخور را کریم کې نو دا حتممن دی کې نقصانم نهشته ان توو د ل کوم ته سووکم دا نه او چې خوران را ې دا بهکاره کېږي بیا دا ما یو ش کر شي ظاه او بیا زړير کلاجي زړير به بل معنی اگې تا ددی او رم او په نس باندې او وانتسره عن حاقه تا, تا سو غټه نه کوې تا کوش کوې د هغه اشیاء او چاغه مفيد ني هغه په هغه او د مزمن کوي نوه نه نظررو پآو وک تکوون دا دا به تا سختکاره شو او نهته سروا نه شي تا سخت کار هغه مهرممات نهپس مک وئ لکه هغه شیان شو که داسې شیان تا سختکاره شو نو داې ح خت نو بیا به نو هغه سړی چې غفلارې مونه بي زما خلاص څوک د افاري صحیحو هغه خبره نکوه لکه دې احتمال به ډیر راځو تر چې دا بدل راغلي نو بیا به څوک کې ان تو ته کوم تاسو کوم زګ چې قران را اسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکمل حل وایي لا تسالو انشيا م کوفتنا م کو اذا عامش او چاوا غيري زو جوي ها غيري زو جوي فائقين کې نرسي متاع عند فذي کو جن کې دام او قسم د زارات الکل عامل عذ دام زارره شخص مسائل لکه منع او مت دولتات نه کړیا سرا حتان سرا حتان وانتسلو بی نے انہاں ذل <سؤال> قران قرضا رقم اپ اللہ <سؤال> وان عام لاغی او نسار و قص علی قوم من قبلکم وبتفدوا یا قوم تو خاص خاص سنا ثمودیان چه دا غران سموس کو بہا کافرین اغو کتے زرا ورسا لا یانی کو تنا مکوا دمایین کو ترا کاوا صح مسائل تاب uds ke hal ja sa nu na kanil ailla wuluri go nal da gathi gi darey tashaddud po din ki bani israilo wa wala na kawlanda khabar aga ek khaifam bara wale taanu ka inat bakae ta kya حرام ta wa rahman da tad mutashawwid tad suaduna یاو تا احتیاج بھی تا صحابہ با کتنک ہو ری یا وضاحت بھی دیتی مجمر لاتا نو کرا چی قرآن ناجی بیدا دیتا وی ندا او کدلا یعنی تا خوصینا کئی موجیدتی غوخ او بیت انکارو کو نو حل دیزق مکره و عذاب راگه کول کباو بربادشو ما جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهِيرَةٍ وَلا صَائِبَةٍ بَهِيرَةٌ شَكَرَ يَهُوْ خَ پِينځه خېګیدار کښې پِينځه کله دې دی با علال کړه څاړو پښه کوړ کخذہ وږه ته وڅښو څاړو پښه او څوګانو ورڅو څوګمځه آرا داهکار وکاو دارنې سیفه ما چېبونه در رو ته هغې دغې شده گانو او دارنې دا به هم په سړو باندې حرا او خل پهان باندې آرام دارنې او وشيلا او ګړه په و چې لار پر ش کارته کو و نرو خض و نرو بخور علال <سؤال> بیکا که خض بو افری بیو خولا که نرو خض بو خض و سرطا خواها فلمتز بحل مکانی خا دیخ پل زان بورتا رسول اے په حرامی لیفو او شو در حام اغاوو کوشی لستیجو با دید کوشی بلار دیشوی او نبیہ بے بی بے قد حما زہرہو فلا یرکبو ولا یعنو من قلعین ولا مائے واقب امقارو او بولا دملکا دیجا بار دینا بن دینا شولا وزدک پلا زدیب کو تفاصیروں کی علموں اختلاف دے کو یہ او سو تفاصیر مارا جب مکڑی ہو او دا آگے کو وزبان دیما دا تفصیل زدیبو کم دا تو زدیبا کبری بسان haribul Quran jinne khutaba je tor zamana nur do la mau ke istiraab se de ko man lo bhai surat la jisse woh khilas ho yawar se mai aisa zada awya ka ke mara لازم ده پتار کو باندي بچاو ده قانون لا اذركم مننا اذاه تا دياتو مسالته تضيق وا اترته وي دام غلا کا باج علماء دې اعتمانات کړي چې ذا اخر الزمان علا اخر وقت کې ده امر ال عوام لا عوض کافر ز خپل جان کا لكن حديث کی رازي دې روایت تیجا ابو بکر صدیق کرنے کے لیے تعالی یا ای الناس انکم تفعون هذه الایہ یا ای الذين امنوا علیکم انقص کو ضایا خطاصل ولئی وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اوریدی ان الناس اذا ار اول ظالم والولیا خذو نیوشکو ایوہم بمہم اللہ و جی خواب نو قریبا نا شاہنا عذاب ناجل کی منیندی ہی دقبل پر اپنا ترمیزی کتا عجیس کے ساتھ کتا عدیس اور ادر ہے خلافن دا مانا اینا مانا اینا دارا یا یا نبینا منو علیک ما انخوزکو مانا اجناسکو لاجم دے کتا سیانت دکل امجنسو فتبلیغ و دعوت بان اتاس و خلق ظالم <زالي> جوي اذا ازاره عامن کو منکارنپل غ بیاې لمستې به بسانانی ووي له ب ق زارې تا د پو مع اوس لایه سرلوکوم من منورله دد چمانه زارت نهشي د سول تا چې بلارري شوي کله چې تا تبللي غړ اضته بیا کوم کله چې تا تبلیغ وړ داوتې ووررکه ممسلهې وره سوله دا تصوف کا زیرو گناہ گار اوفر کار کوي اوتابو مصالح رسولی یا ای الذین آمنا وعملوشکم لازم ده پتاه زما دي بچاو د ان جنسو بل الماوند الی کا میر رب کویلم تفل فما قل ترصا لتا او یا ا حبی جدا اخر زمان خبرغا ودا امر راوام اضا او دې سره لږی مسالہ خلاصہ شوہ قسمه بیانی قرانی کریم یو په جنازه د دې غياب او یو نه د تساور کای دل وا ترا ودی आवाज قسم دا ګوډیار واخایي ورکای یا الی نجی نام او شهادت او په نکوم اذا حضر هذا القمر الموت مولانا اوای خپل مجلس کې جراح او استاد علامه د مرزید الوصیه انسان د دوه قصاحو چاغزوا عاصم بن یا نور من غیرکم بعض علما معنی کې من غیرکم د خلوان دې لذا غلطه معنی را زکه چې بل دې اعلی کړي د کافر ملک ارځ د خلوان او پردوز شفاعه یا د مسلمانان یا نور خلک یې لکا نصاره او ته چی کھڑا او آقرانی من غیرکو اشارت آلہ چی آخر دی سورت پوری داتا دا تیمدان یو نظر دی شرک تیتا سروب بیانی او نظر دی شرک تیلیل کمال بی سائی کی دل قسم با پشار اللہ نقری غیار تا تا تا کرنیشی در رسول آدارن بی آلم الغیبی و آلی اللہ لے لکه نور پیغمبرانو مطابق او عقیدہ او عیسی علی السلام مطابق عیسی علی السلام عقید دوړو د پاره ذکر کړل وو د یالو هغه سره دوه سواره او سارا عمر کې او توکو او هغه سامانه ورس پاره خجب ګل کړو هغوی نږدې ځای کې یو جامو قارې کې کو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا یو قران کلی معذنا راہ وہ ہے کہ تا جو سفر کړی زماګه تو مصیبت د مرد تورثو تو ثابت سونه او ما من بعد صلوات داسوار رثار په پخ مانځنه مراد ته مانځنه یو د دې چا حالت کما بازګر مانځنه او د دې دادوارا با قسمو کی با اللہ بازی اشکال پکی دالے چی گوالا قسم نشد زلد دادا با دالے دی دیدی دیدی دیوارا خود و بیت دیتا ہوئی لیتا ہوئی مال پٹ کردے لی اغیو اور دا اغیبا قسمو کی بیق سمان بللائی اینر تب تنگستاز شکی لانش تری بی سامنا ولوکان ازا خوروا مال پو دیر خوگ دی اخو مم دی پیسی نا والله ل کو مشاه د دلل لا س مدر چې تیېره شو یو زرته را غ جا کاره شو ور دغویل دا جا په زمن ده په غور د سو او دی دا م نه لا من مدونونه په سر لا ور پ شوخبر پل شو حالا په دی دا غ د ه اسممن چې د دواړو ساج کړی وره سوو مید بانددي تو نور جو بهودری یا یقومان مقام هما او ذا بصوقی ملل دجین استاف اجایند ذا ذا غا چانه کی ثابت شویل یا فضیتاوان یعنی ور الخود مڑی نہ با دوکثا مودری یا با اولیان اولا اولیان اولیان جمهور علما او اولیان پر کړی نزدیتی مڑی تا قریب د مړی قربان طرفا کی ابه وزريږي په لوق سمانه بالله داور قسم کوي دلته دا مداځيږي هغه ویلې دي جيرات موږ پوره مان سره کډه یې دی دی منکر دي چې موږ له نه زه را کډه جام په کډه یې نو دوی بقسم کوي چې نا منکر لرهه سمډه لوق دی واه او لوق سمانه لاشهده کونا حق من شاده دییم زمونګي خله قراره و ما ته ځای نه زل منې کو نه زلله م الله کا کوي چې کله تاسه حالت په دی دمونونهارو ظالې کا نه یا ع دوي شاده پرري بره چې راته وکې دي په کوواه الله وجه په خطرې او یاخ وبلل اوغې یا زور ایمان هم بعض مان واذ ولقا وذا یا کنا منسوخ دی دور عامه طریقا را سما او باذ ی تر قیامت پور زاو وت قلنا واسمع تفصیل کې مساله دی کله دا آیات او الفاظ دی مشکل دی او معنای مشکله او ما خدای چې طریقه باندې د ثواې چې معنای درستا را او الفاظ دی نو درستی صحیح دا کله کوږار باندې نه کوي ته الله او قسم بالله دې ذکر غیر ضرر د تمشي رسول ها بل جاله نه یا ايو الذين عم ان شهادت و قالهم اذا حضر الموت او داړي کوه يا نفس د تصرف پیش کوي الله او واخدو ګذل راندن تکه ځو منسوخه نه لا شو خبره دوایز حکم فتاتمہ کی نظرزل مغیاب یوم یذ ما اقول للرسل فیقول ماذا وجبتم اگر رسل کی راہول بلکہ اللہ پیغمبران اور تو اس جواب کرے تو خاص زیادہ قوم دوقان قالوا تکو ویلا علم لنا مستری یا پویا فدی ثبرہ با امی تا اند کان تا ولې پیغمبرانو نووځو دلا کرو ویلم دې وی لا علم لنا ولو تفا فصلش قام ګړ جو ابو نه کوي علما کرام یا ستا اپا کا د ژوند علم کلا علم دې دې دی یا زمن الله اپرا ز ژوند دا واستای دی تاخیر دې الله او یاداله چې خې شرمې قضې باندې لا علم لنا او یاد آلے کہ پسر آتیوزو منگنا مو خوب آغی کوئی دوچی کل موجودو او کله چې بیر رالو نو بیر منگ دا پتا نشتر یا ستر پتوئییم فی قولو ما دا اوجبتم گرد جو اپنے علماء قید دیلائی المال او بالیوئی شدا دا حیفت مقام دیل چی خمپرانو زکا ویلی لائی المالنا او دا جو اب غلط دیل جے جے کی تو تبلیغ کی کڑاوہ ہی ہے پک پیغمبران باندې پیغمبران او ان فضایو میں دین عاملون دا په عمل دي دا غمطي جوابونه درستی گزاره غزره کوي خو زیادت تو کې دا جواب بهتر معلوميږي چې تاسو له څه جواتر کړی شو دا قوم به او دوی چې مم راوندې منقفاتہ نوا نوټه موجود وي او او موږ دا افاده را په ځان باندې ایرم استفاده اله مقابل کې څنګه کوي نه ده او فائدم درته هیڅ هرت چې ویراي او الله راه نقل کوي دې دې لپاره چې اعظم الغيبي واځا کار دې اند کان تاع الله مل حضور وژو مساله دي صالح سلام ذکر کوي په دواړو مسالو نفي تصرف بیان او ن د مغیا بهیان او ور کو په نرا و پانې چېغ تااس عل هغه زمان ب نون دی اسقال الله و سم نه مري مابل کور ن مې آ کوا واې و ق رولو سختې دي او ما راس کړ تو کلې مو مننا ما و کا وا کې و ظلم کو کل کتاب ودل له دل کتاب واثات کل طریقہ میں درکړو وا عالم جو کتاب تورات واثات کل انجیل جدي هر خپل بیل زغال زغال و اي سهل کو دل سین کا حيات د خټنا پیدا کولو معنا نه دا خلقيت د الله نازل کړې آ سن القاجدین معنا د خټنا په شان د مرغوب دي بطن کو غفیہ کو کیا وجود کو کبچ زاہری عملی پی غمبرانی قیب او یہ اکرامیم قیب کلچ زاہری عملنا خبر پالا ترشیہ و فیل دا لائی حرمو چیزا فیل دا لائی دا عبد نلی ار کرامت فیل دا لائی دا عبد نلی دا عبد دست و رس شب کیوی نو آغا دا بندگ کیوی جوڑول تصاٹی نہ دا دے عیسی علیہ کارو کو کې هم دي عیسی السلام کارو فتوغول ترن бизنی دا دا الله کارو داري کې هر کرامت شي صادرې کی خلاص تو واجب اوندې نو انتظامر حالات وبندای مریم فرمات سندل ادا سندل د کارو شنول خذول د دې کارو او قشیه فرما را تزن او چی دا لده کارده نیتا کرامتون نو هر کرامت او موجزه فیل دا نی سادشوی بلاقص دا عبد مانده دا دا و توکر اولاد ما حولا برسا بیز نیز ما بیجازه برنگی مرد والا مالا جازون و ایت توکر جل موتا اجازه نیز لی قبرون او نفیر رئیست ملی زمان بیجازه دا بیزنی بیزنی وسره ذکا چې نسبتی صلی الله علیه وسلم دته ویل تخلق من نسین تنقو فی حال تبرئل اقمها نو ظاهر کې سړی په دې کې رودی چې داو صلی الله نو الله او سره بیزنی بیزنی بیزنی کې هو زما اراده زما د اراده نه بغیا دا یو کار مږي تا سره واق زور نوه اس کا فوٹو بری ساید ان کا کی بل کا او بری فائض مده شمن والا وجدی ما بت فراسور اس جه تو من کو ینات قال الذين كفروا من هذه الاثور مودین واذا هاقل الحوارین امام وجود دی و ابی رسول ما وہ اوکڑا القام اوکڑا مراد وہ ہے میرا ی وای شري ده یو نو غبي ده وا د غقاته و شي ده وس ما وا راځي دارنې وا دلته په معنا دیقاته ده وا حه کو کو ل نلی موچیته وا و پېغمبره وه د مثاله سره مورته وا وکړه و اِذ اَهَیَتِل اَوَارِیدَ اَلْقَانُ اُقْرَا وَاضِ نُكَانَ مِذِ و فِرَسُونِ قَالُوا إِنَّا آمَنَّا وَسَبَّحْنَا بِاسمِ مُسْلِمُونَ اِسْقَال نَوَائِيَ يَسَعَ مَرْيَمَ يَا تَاوَ وَتِوِ اَلْوَارِيدُ يَا اِسَاءِ بْنِ مَرْيَمَ اَيَتَاقَدَ رِسْتَ اَرَجِ رَاوِجِ كِفَمُ تو عام مادلی امیدنی سن آثمی دی لاکی دی توثیم اعتراض د دې باندې راګی کدا دا حواری لږه دا خودکو پر خبره دا قائل قائل حواریو نه یا ای سب نہ مریمه اجستیو رب قی نزله علی نماذت من سماع آیا ست رب طاقت څنګه کنو چې کوم بخان چر او دی د نو قدع قدید ذی که طاقت اشتدن ورشکی بدی که رکافر و شاد اننا مسلمون بدی سمانا علما کر تو ابو نہ کوئی آسان جواب دہ ہے حاجت تے کیوں رکوا ہاں معنا ذی استاد کا تو معنا ذو مطلق فیض قرار دے حالی اصال رتق القینت دارے نرمایتن من السماء طرف ذا تارو کا کلمংসرا ها منسرا بذا کا رکا کو پیدا کر ہلیستیو باجمور جو اګرم کلي قال تقل غختن شیر معجزہ کی چاروف کی دا دینکار کډل دی بنسی سال تا واشین انکو تو مومنین خالق یو تلونی زنا کولا منھا وست ما اننا قلوب را وانا لم ان قد وان نكون علام من الشهيدين مولا سیدی مریم اللہم رب انزل لنا مائده من السماء مولا سب دکان رکھلا وو او وی ویلا دا غلط راج سړی مانځکی وی اللہم رب بنا ته د دنیا شرتونو په لاره کې رښتیا وی قران ته رب بنا دنیا شان راغلا نو دا الله اومره کا را جو زیاتې دا بهت نو چې واره ل دکاندار د را راخواندې وکړو نو ما او ته بیا چې صورتې ماده ک شته کا نه دا دواړېې شوي یا الله مره بهناندې رالی نه ماته می س نوناریلی نو ما و چې نو خو د وررزي خري که نه د وررزگی خرم کامه پهک نه پورې ور او من وردقیه شاده زشادا مخشو نوتیل وابا ایشادا واشی پولون د بیو کاراش چرا و رابولو کنمانا اللهم ربنا نعال لینا مائی دکنل اشتاما دا یو جایی که او قولی بیابن دیکنی مولا شمساله قولی مال راگی کراکولی بسر و سلگان ویرد ما جدا کنی جاسوس دی مخگر دی مارا وثوالی خالی مخش خبر از اللہ الله یار کینو ها مو وی ویله چې مسلمان دvarphi آزاد به علم نشته مسلمان دvarphi آزاد دی معترف ول نشته او مانع ازا فاز ذالک فرع ازاب الی حوارنګی اجیر پر امستره ام دې صورتي ما اجازه او مانع ازا فاز ذالک فرع ازاب الی یا ایو الذین <سؤال> امنوا لا یغوا انکم من الشر <سؤال> تنالوا ایدی عمر لیا الامر و لا یعاقب بالغیر و من اعتذق ظا ظاهر ظفر و آزادو النبی اجیج حج کے ستاروں کو احرام کے اوپر آزادو النبی اوا وسڑی جوڑا اوپر اڑتے مرکڑاؤ و من اعتذق ظا ظفر کرے گا آزادو النبی ماتے و زایف کا نجمار فائت نہ ہوتا ہے فانسیلہ جلاشیو کمیاس کے قرآن ہوئے کل برتے آئیے دا ہو قولون کے نرہ آڑی ندا کی یہ رکھا اسے ما اللہ تنگا لستا جائے قول رو آزابن علیہ تبدیت ہوئی گئے نمشن دا ربا اللہ وربا نانجل آلین اما ایدہ سمین السامان خال اللہ اینی منزل و آلیکم همینی فر باتوں من خوبہ اینی واجب و آزاب اللہ واجب و آزابن علیہ وسو میادان دار اساس ته یو دګار ده عدالت عالیه درځالنه پا قائم ده او ټول خلک لاړی او الله فیصله کوي او نسوارات شرمي و اذ قال الله اي